стурханув його ногою, і він змовк. Долаючи огиду, члени екіпажу «Золотого серця» рушили за заходом. Проходячи повз рештки кашалота, який, власне, створив цей кратер, вони відвертались. «Життя!» – сумовито сказав Марвін. Його можна або зневажати, або ненавидіти, Але любити ніколи. Хід до підземелля, на щастя, починався саме в тому місці, куди впав кашалот. За завалом із кашалотових внутрішніх проглядалось ціле плетиво підземних галерей і коридорів. Заход почав був розбирати завал, але Марвін відсторонив його і став робити це набагато швидше. Із чорноти Війнули затхлі запахи. Навіть за допомогою ліхтарика мало що можна було розглядіти. За переказами, сказав Заход, магратийці здебільшого жили під землею. Чому? Поцікавився Артур. Може поверхня була перенаселена чи надто забруднена? Не знаю, відказав Заход. Може під землею веселіше. Ти певен, що нам туди треба? запитала Тріліан, вдивляючись у непроглядну темряву. Один раз нам уже дали від коша. Не хвилюйся, дівчинко. Усе живе населення цієї планети дорівнює нулю плюс нас четверо. Еге? Землянине. Артур. — поправив захода Артур. — Слухай, но... Ти з роботом лишаєшся чергувати біля входу. — Домовились? — Та що ж нам тут оберігати? — Адже ти сам щойно сказав, що крім нас тут немає ані душі? — Звичайно, звичайно. — А просто для безпеки, Артуре. Твоєї чи моєї? — Чудово. Отже, домовились. Тож, буває, нам час йти. І Заход пропхнувся у дірку. За ним рушили Триліан і Форд. «Сподіваюсь, що нічого хорошого ви там не побачите», – сказав Артур. «Ані скілечки не сумніваюся», – запевнив його Марвін. Вони лишилися удвох. Артур нервово ходив взад і вперед, аж доки збагнув, що могила-кашалота не найкраще місце для прогулянок. Марвін дивився на нього сумним поглядом, а потім вимкнувся. Зафуд простував коридором. Він страшенно хвилювався і намагався приховати це прискорюючи ходу. Ромінь ліхтарика Ковзав по стінах, обкладених темною холодною надотик плиткою. Повітря було задушливе, мов у склепі. Я ж казав, що планета зовсім безлюдна, сказав він, переступаючи через купи сміття. Тунель нагадав трілян лондонську підземку. Хоч, звичайно, підземка інколи прибиралась. Через рівні проміжки. На стінах виникали зображення простих геометричних фігур з яскравої мозаїки. Триліан затрималась на мить, щоб роздивитись одну з них. Нічого не розібравши, вона гукнула захода. Як ти гадаєш, що це за незвичайні малюнки? Та нічого особливого. Просто якісь малюнки. І відповів Зафід, не обертаючись. Триліан знизала плечима і поспішила слідом. Час від часу то з одного, то з другого боку коридора з'являлися двері. Вони вели у маленькі кімнати, напхані, як виявив Форд, старовинною обчислювальною технікою. В одну із таких комірчин він потягнув заходи. Трілян теж зайшла туди подивитись. Слухай но, звернувся Форд.